А вийшла я для того, щоб вдатися до шаленого шопінгу. Всі мої знайомі жінки дуже схвально ставляться до цієї процедури. Це ж таке щастя, коли купиш чергову хустку, шалика, мотузку з квіточкою на шию. Хай навіть воно буде майже таким, яке в тебе вже є, ще й у непоодинокому екземплярі. Саме відчуття того, що ти зараз купиш собі милу дрібничку, здатне піднести настрій до неба. Дайте жінкам руки гроші стільки, скільки їм треба, і річні плани в магазинах будуть виконані завчасно. Я розраховувала на великий, справжній, спустошувальний шопінг. Адже до цього моменту я робила набіги тільки на місцеві ядки, на яких бачила дуже багато надзвичайно дорогих речей надзвичайно низької якості. Одну з них я навіть вимушена була придбати, то був гребінець за 5 доларів. Блакитний пластмасовий їжак із пошкодженими голками. Таке чудовисько ніколи не могло б з'явитися, припустімо, у косметиці Барбі. На той час я вже зрозуміла, що немає сенсу запитувати про щось у місцевого населення, навіть такого симпатичного, як у ці школярки, що випурхнили, наче з якогось серіалу, чисті білі сорочки, сині сарафани, стрічки у волоссі. Нація не знає англійської мови, тому вона не здатна показати мені, бідній іноземці, де розміщені найближчі великі крамниці. Хоч це нації можна якось пробачити. Вона цю провину відіб'є поклонами. Залишалося... «Одне, ні, два. Перше – це метро, а я боюся метро. До того ж невідомо, на якій зі станцій є великі крамниці, що чекають на мою появу з майковими грошима, потираючи рученята, чи що в них там є. По-друге – це таксі. А в мене є проблема з таксистами. Вірніше, вони завжди були. В Туреччині таксисти мене постійно нагрівали. Користуючись тим, що розрізнити купюру в один мільйон та десять тисяч лір фактично неможливо». В Італії вони постійно щось крали підірвані сучі діти. Не вірте, дівки, італійським таксистам, хай ви навіть шаленої краси, вони присмокуватимуть губами, віддаючи вашій красі належне, однак потім неодмінно поцуплять гаманця і не відмовлять собі у задоволенні помацати вас під спідницею. Навіть у Чехії. Це ж сусіди, майже ми. Хоча одне це мало б мене насторожити». Таксисти, котрі мають чіткі тарифи за кожним напрямком, щось таке робили з лічельниками, що мені постійно доводилося переплачувати. Таксисти – то такі люди, котрі обожнюють знущатися над іноземцями, бо іноземці – це такі люди, котрі ніби створені для того, щоб із них знущалися таксисти, обдираючи їх, наче липку. Я це перевіряла шляхом експерименту і на наших вітчизняних знедолених. Ну, під спідницю вони не лізуть, гаманці не крадуть, але здирають із вас стільки, скільки їм підкаже стягнути з вас їхня фантазія. От, наприклад, я, зображуючи із себе іноземку, дізналася, що проїзд від вулиці Велика Васильківська до вулиці Хрещатик може коштувати 10 баксів, а їхати – максимум 5 хвилин. Та іншого виходу в мене не було, без таксі в чужому місті далеко не заїдеш». На щастя, я мала мапу, на якій запримітила дуже непоганий торговельний центр поряд із моїм готелем. Я стала, випростала руку і, ви не повірите, схопила таксі. Тут ті самі правила, що і у нас. Таксі на руку зупиняються. Це вам не Париж із Амстердамом. Там таксі на простягнуту руку не вхопити. Водієм таксі була жінка в білих рукавичках із відкритими пальцями. Це мене обрадувало. Можливо, жінки-таксисти не такі шахраї, як їхні колеги-чоловіки. Та коли придивилася, зрозуміла, що ця водійка мала неохайний вигляд або опудала, або ж відьми. Не знаю, що краще, щоб тебе везло опудало чи щоб тебе везла відьма. Напевне, опудало краще. Тому що відьма відразу мені нагадує «Тітонько, віддай серце» з піонерських страшилок. Ну, пам'ятаєте ту саму, котра подорожувала цвинтарями, поводилася тишком-нишком, аж потім, коли водії втрачали пильність, оскаженіло вирищала «Віддай своє серце!» От потрапила б вона в обіймі італійського водія, він би їй показав. Я привіталася з опудалом. Воно потрусило волоссям паклею. Я тиснула їй під носа мапу з позначеним центром. «Лотте!» – зраділа вона, наче пізнаючи, де це і що це. Я сказала, що так, мені потрібен саме цей торговельний центр – вона активно закивала. У мене зажевріла надія, що цього разу може й обійдеться. Якби я знала, що в цьому чудовому місті щонайменше чотири торговельні центри Лотте і що опудало вирішило повести мене до найвіддаленішого. І це був не торговельний центр, а інший центр із мережі Лотте. Готельний. Я не знаюся на мапах, навіть більше. Я топографічна критинка. Та навіть я второпала, що їхати, судячи з масштабу мапи, до виважено обраного мною центру, недовго. А ми все їхали. Вже проїхали безперервний бетонний паркан з тих, якими огороджують божевільні. Перед моїми очима відкрилася панорама міста, незнайома. Я трохи вивчила мапу нічого схожого на те, що я побачила зараз, на ній не було. Чогось подібного біля обведеного кружальцем такого жаданого центру Лотте бути не повинно. Місцевість, що вимальовувалася за вікном таксі, видавалася водночас дикою та просторою. «Не туди!» – почала пояснювати я, постійно тицяючи в мапу. «Лотте!» – заходилася із запитувальною інтонацією. «Лотте!» – радісно хрипіло-опудало. «Ні, мені не туди!» – повторювала я. І вона відповідала мені бурмотінням на корейській. Я не знаю людей, котрі швидко орієнтуються у бурмотіннях, тим паче бурмотіннях корейською. Принаймні, я точно не з таких. Нарешті я побачила біля рук цікаву машинку, котра називалась «телефонний перекладач» і схопила його. Не треба було цього робити, бо перекладачка з ніжним голосом вдавала, що чудово мене розуміє, потім довго щось вирзла опудолу. Опудало лаяло мене на всі лади, хрипло реготало і знай собі їхало не туди». Лічильник показував цифру, еквівалент якої у грошах я ніколи не платила жодному таксистові. Матка Боска, це була вражаюча цифра. Я знову схопила телефонного брехуна і зв'язалася з перекладачкою. Нарешті мені вдалося пояснити їй, біля якої станції метро міститься центр. Я вже не соромилася у виборі висловлювань, опудало також. Воно поговорило з трубкою, подивилося на мене. Вихопило мапу і стало показувати мені всі лотте і казати, що вона про мене думає. Ти розумієш, суко, начебто казала вона мені, ти розумієш, фарбоване одоробло, скільки у цьому клятому місті центрів Лотте. Це ж треба якою бути козою, щоб морочити мені голову, заплутати й пустити по фальшивому сліду? Хто мені за все це заплатить? За всі мої нерви, що я начебто не туди тебе везу? Пояснювати треба, а не хвостом крутити. Влодте вона хоче Опудало не зупинялося. Я в боргу також не лишилася. Якщо б нашу розмову записати на плівку, вийшов би непоганий реп. Емі ему неодмінно б сподобалося. Коли я розплачувалася, то не хотіла віддавати всю суму. Опудало подивилося на мене так, що я зрозуміла, зараз вона вирве мені все волосся, і тому я віддала стільки, скільки настукало. А що воно все тобі пропало пропадом? Ось що я подумала.